Глава 3. Пътят на действието. Карма йога. Арджуна казва О, Джанардена, о, Кешава, защо? В тази ужасна битка искаш да се ангажирам, щом ти ми каза с много думи тук що че разумът е по-добър от дейността, не те разбирам. Обърка съм от противоречивите ти слова действието ли е по-добро или интелигентността, Кое за мен е по-благоприятно, ясно ми кажи. С напътствия двусмислени не ме мъчи. Върховният Бог казва О безгрешния вече ти дадох информация за двата вида личности, целящи себе реализация. Едните се опитват с философски разсъждения да разберат, а другите на преданото служене чрез възвишения път. От греховните последици няма как да се освободиш, от действията просто ако ти се въздържиш. Съвършенството не се постига с отречение. Знай това, опарта, без съмнение. Безпомощни са всички, заставени да действат, съответствие с качествата материално придобити. Никой дори за миг не може да бездейства, с импулс за действие всички тела са пропити. Онзи, който сетивата си възпира, но чийто ум върху обектите се спира, Сам себе си глупецът заблуждава и лицемер да се нарича заслужава. Ако човек искрено се опитва от друга страна да контролира сетивата си с помощта на ума и започне да действа без да се привързва, той е далеч по-издигнат и в напредъка избързва. Изпълнявай предписаните си задължения вместо да ги изоставяш с пренебрежение. Дейността по-горе стои от бездействието като цяло. Не действа ли? човек не може да поддържа дори своето тяло. Работата трябва да се изпълнява като жертва на вишно посветена. В противен случай тя причина става за робството на душата обословена. Затова с цел вишно да удовлетвориш предписания дълг ти изпълнявай, така за винаги освободен от робство в този материален свят оставай. Праджапът и брама в началото на сътворението Създаде всички същества наред с жертвоприношенията и каза им, че с принципа на тази жертва нека постига щастие, разцвет, освобождение човека. Когато чрез извършване на жертвоприношения, полубоговете в рая получат пълно удовлетворение, от своя страна те също с блага хората ще удовлетворят и чрез това сътрудничество, мир и добруване ще се възцарят. Полубоговете, от жертвите към тях доволни, на людете даряват всичко, което им е необходимо, ала на даровете неподнесени, ако се наслаждават самоволно, такива хора са кръци и няма за тях друго име. Преданите на Бога от всякакви грехове се освобождават, за разлика от тези, които се хранят само да се наслаждават. Бактите ядат храна, предложена в жертва най-напред, а другите се хранят само с грях, т.е. с отрова вместо смет. Всички същества живеят от храна. Храната парта израства от дъжда. Дъждът от жертвата вари поройно, а жертвата иде от дълга, свършен достойно. Предписани от ведите са дейностите регулиращи, а ведите произлизат пряко от набога личността. Така духовните енергии безкрайни, всепроникващи, присъстват винаги в жертвата с предаността. Който не следва този ведически цикъл, а потъва в чувствени наслади и в грях. На празно сякаш е живял и тишал. на пусто парта тук е вдигал прах. Но за човек, който в душата черпи удовлетворение и посвещава живота си на постигането на себе реализация, за него не съществуват вече никакви задължения, защото остава себе удовлетворен при всякаква ситуация. Не го засягат в този свят делата, чрез тях не се стреми към някаква цел и не зависи той от никого, когато изпълнява дълга, с който се е заел. Затова, без привързаност към резултата, действай просто дълга си да изпълниш. Ако така работиш в жертва свята, върховния накрая ще постигнеш. Виж цар Джанака напълно пълно съвършение. като изпълняваше своите задължения, достигна той позиция такава, затова и на те Арджуна, подобава дълга предписан да ни изоставяш и тъй на хората пример да даваш. Каквото великата личност стори, това се следва от всички хора и на каквото в поведението си набляга, същите тези норми цял свят прилага. Няма дейност в целите три свята, която трябва да извършвам оси не наприта. Нито нещо не постигнато за мен е в наобята, а във всяко дело е при все това от мен пропитал. Макар да нямам каквото и да било задължение, аз въпреки всичко взет съм с дейност, без съмнение. Защото ако само някога, веднъж дори, дълга безупречно пропусна да изпълня, тогава всички ще последват примера ми, светът с беззаконие ще се напълни. Ако аз не изпълнявах своите задължения, всички светове в разруха щеяха да се сринат и по мой пример небогочестивите населения пред греха изобщо нямаше да се възпират. Така би се навъдило покварено поколение и справо мене за виновен ще да намират. Както невежите с привързаност изпълняват, своите задължения смисъл за резултата, по същия начин, но без да се пристрастява, действа и мъдрата личност, за Бога осъзната. Тя не потиква хората действието да спрат, ами ги води уверено, у път. Мъдрият не бива да обърква клетия невежа, който привързане към плода на своите дела, карайки го към отречението да поглежда и да престане да се труди, но вместо това, ако сам той с преданост работи лично и другите в подобна дейност ще увлича. Объркан от влиянието на лъжливото его, себето се мисли за извършителна дейността, която всъщност не се изпълнява от него а от трите материални гуни на природата. Но който познава абсолютната истина осилно ръки, не се привързва към сетивата и носеното от тях наслаждение, защото знае, че каквото и да прави и да му идва от ръки, различно е дали го прави заради плуда или от отпредано вълнение. Объркани от гуните на материалната природа, невежите заемат се с материални дейности, така привързани към резултат и личната изгода, те вършат ниши дейности в невежеството си. Обаче, мъдрият не бива тези люди да смущава, а собствената си духовна практика да изпълнява. Затова посветил всяко дело на мен, в пълно знание за душата установен. Без никаква изгода да желаеш, за собственост изобщо да не хаеш, бездействието енергично отхвърли и сражавай се, Арджуна, смело ти. Тези, които според указанията мои, изпълняват с вяра задълженията свои и без завист следват това възвишено учение, от робството на кармата постигат те освобождение. Които обаче в завистта си пренебрегват ученията ми и не искат да ги следват. От всякакво знание клетници са лишени, без разум здрав, невежи, заблудени и в опитите съвършенство да постигат, те се провалят и обречени загиват. Дори да притежава висше знание човекът, той действа според собствената си природа, защото придобитата природа следва всеки. От потискането й не се постига никаква изгода. Сетивата към обектите изпитват неизбежно отблъскване голямо или привличане безбрежно, а на подобни прищевки ти и се покорява. Те пречка са за онзи, който към себе познание се устремява. Много по-добре е, макар и с грешки, всеки своя собствен дълг да изпълнява, отколкото на чужди съдбини човешки с предписаните задължения да се равнява. На собствения дълг в изпълнение е по-добре накрая да се провалиш, отколкото да изпълняваш друго задължение, от чужд път е опасно да вървиш. Арджуна казва Какво е това нещо, о, вършнея, което кара ни да вършим грях, макар за грехове да не купнеем, Сякаш на сила тласкани към тях Върховният Бог казва Орджуна, единствено и само похута, Родена от досега с гуната на страста И по-късно превърната в изпепеляваш гняв Е най-големият и се грях Тъй както огънят покрите с дим А огледалото с прах невидим Както зародишът покрите с отроба Душата е увита в сласната отрова. По такъв начин чистото безоблачно съзнание на мъдрото човешко същество с покри за вечния си неприятел похота в незнание, която неудовлетворена като огън го гори. Сетивата, умът и интелигентността са местата, дето похота обитава, покривайки с тях мъдростта, желанието въплатение владява. Затова обарата още от началото действи така, че да обоздаваш този символ на грях, похота. Чрез овладяване на сетивата сражавай се и победи, инак знанието и себе реализацията тя може да унищожи. Сетивата са по-висши от ледната плът, а по-високо и от сетивата, знай, стои умът. Умът е превъзхожден от интелигентността, а по-висша и от нея е самата душа. О, Арджуна Силноръки, този, който съзнава, че от ума си сетивата и интелигентността се различава. Посредством разума в съзнание за Кришна трябва да установи ума и чрез духовна сила окончателно да победи в себе си врага.